Rendhagyónak mondanám a következő beszélgetést, több szempontból is. Azon gondolkoztam, hogy hogyan is, milyen irányba kezdjük, haladjunk, kezdem el a beszélgetést. A mostani beszélgető partnerem Lantai Tamás, a MEX Rádió alapítója. Szia! Szia Zoli, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Te melyik utat választod? A rádiódval kezdjük, vagy a mostal kezdjük? A jövővel, a múltal merre induljunk? De úgysem arra fogok. Én a rádióval és a múlttal kezdeném, de ha a rádióval és a múlttal ezt mondom, akkor értelemszerűen a saját múltam is beletartozik, ami viszont nem a rádió. Oké, okay, akkor megadtad a löketet. De úgy mennék vissza a múltba, a közös múltunkba, amikor is te... És akkor mindig szólj bele, neked is elmondom, kérlek, hogy Zoli, ezt hagyjuk, erre nem beállasz. Gyalogoltam Pécsen, talán a konzum környékén, és egyszer csak te csörögtél. Előtte nem tudom, mikor értekeztünk utoljára, és azt kérdezted, hogy beszélek-e veled. Mondhatom ezt a sztorit tovább, ezt már kétszer átbeszéltük Persze. azóta. Uh -huh. Én nem is értettem a kérdést, mondtam, hogy vagy, mi történt veled. Megbeszéltük, és azt mondtad, hogy hír volt az ismerőseidet, arra vagy kíváncsi, hogy beszélnek-e veled, még én is szóba állok-e veled? Én ezt nem értettem. Kimaradt X idő, nem tettél semmi olyat, amit. Szóval nem értettem, hogy miért ne beszélnénk. És akkor ezt te folytasd, ha akarod, hogy mi is történt veled, és miért is tetted fel ezt a kérdést többeknek, és köztük nekem. Minden embernek van egy kapcsolati tőkéje. Ez a kapcsolati tőke, ez nagyon nagy érték. Ezt a kapcsolati tőkémet használva hívtalak fel téged, hiszen téged egy értékes embernek tartottalak, aki számomra hiteles. Ez nagyon fontos. Ugyanis az emberek számára a hiteles emberek mindenkinek az életében, ez rá is vonatkozik, Zóri, és a kedves hallgatókra is. Gyakorlatilag azok a fontos emberek, akik számunkra hitelesek. És ez visszafele is igaz. Tehát én arra voltam kíváncsi, hogy... Te számodra én hiteles vagyok el. Érted? Igen, értettem. Azon furcsákodtam azért, azóta is többször, hogy igazából semmi olyan nem történt, hogy miért is ne beszélnék. És ugye akkor elmondtad, hogy mi történt veled. Ezt megint inkább te mondd ki, ha úgy érzed. Nem titok. Tehát gyakorlatilag az én életem egy nyitott könyv, főleg amióta, 2016 óta van a rádió, de gyakorlatilag, 2005. január 4-én nekem lebénult a bal szemem, azt helyre rakták, megállapították, hogy szklerzózis multiplexem van. Ez volt ugye 2005. januárban, aztán ugyanez év szeptemberében jött a rák, aztán az áttértes rák, az áttértes nyírok rák, utána a két órás műtét, kilenc órás műtét, tehát végigmentem ezeken a dolgokon, és utána nekem újra kellett építenem az életemet de olyan szinten nulláról kellett, mínuszból kellett újraépítenem az életemet, ami szerintem mindenki számára egy nagyon nehéz dolog. De én az egészet azt úgy fogtam föl, hogy ezek jelek voltak az életemben. Jelzett nekem az univerzum mindegy, hogyan hívjuk, hogy valamit rosszul csinálok. És innentől kezdve pedig megértettem azt, igaz, két jel kellett hozzámíghoz, hozzá súlyos jel, hogy megértsem azt, hogy nekem Dolgom van ebben az életben. Azt is meg kellett értenem, hogy nem jó az, ahogy én élete, élem az életemet. És onnantól kezdve jött el a változás az életembe, onnantól kezdve számítjuk azt a dolgot, hogy én úgy döntöttem, hogy én adni akarok az embereknek, és jól éljem az életemet, és ne csak létezzek, hanem éljek. És ez egy olyan kettősség, ami meghatározta a következő éveimet, volt az egyik része, hogy adni akarod az embereknek. Tehát miután én már 90-es évek óta DJ Max-ként dolgoztam, és ott is mindig az volt, hogy én adni akartam. 2005 vagy 16, ahonnan számítható ez a, adni szeretnék az embereknek? 2006 áprilisától, tehát amikor kijöttem a Kemóról, Pesten a Kigolyó utcai onkológiai intézetben, onnantól számított az, hogy én adni akarok. Aztán 2016 volt az, amikor ugye megalapítottam a rádiót, előtte már két évig, ugye én egy Rolán rádióban rádióban rádiósként dolgoztam, így dolgoztam, hiszen fizetést nem kaptam érte, de imádtam csinálni. Ez valahogy visszaköszön nekem a DJ múltamból, hogy én a, a zenével, a... a az, az értékes gondolatokkal szórakoztatom az embereket. Természetesen oda is ki fogunk térni, hogy miért zárja be az ajtaját a Max Rádió évvégén, 2025 évvégén, viszont most 2016. Honnan jön ez a szlogen? Max Rádió politikamentesen csak pozitív hírekkel. Elegem lett abból, hogy bármilyen rádióra kapcsolok, mindig a politika, mindig a negatív hírek, a halál amint meg halunk című történet volt, és azt akartam megmutatni, hogy lehet úgyis csinálni egy rádiót, hogy szórakoztatunk, de közben nem toljuk bele a fülébe, és a fülén keresztül a szívébe, a lelkébe azt, hogy halál, hogy itt, itt és ott ennyien haltak meg, meg milyen baleset történt, és a többi, és a többi, hanem pozitív híreket sugázzunk, és mindezt politikamentesen tesszük, és én egy olyan Dolgot akartam létrehozni, ami én úgy gondoltam, tehát az én olvasatomban egy hiánypótló. És a az emberek jól tudják magukat érezni, úgyhogy közben hallanak híreket, de pozitív híreket. Sokan megkérdezték tőlem, hogy de hát Max, nincsenek pozitív hírek. hogy nincsenek. <sítható> Vannak pozitív hírek. Mennyit küzdöttél te ezzel? Reklámozók. Ilyen rádió, ilyen nincs. De itt van ez az enyém, az én tulajdonom, de nincs ilyen rádió. Ilyenek voltak? Ahol pozitív hírek és Igen. politika mentesek a műsorok. Igen, voltak. Voltak hitetlenek, voltak szkeptikusok, és voltak olyan emberek, akik egész egyszerűen azt mondták, hogy de hát ezt nem akarják az emberek. És ők nem akarnak olyan helyen reklámozni, amit az emberek nem akarnak hallgatni. Úgy jöttem a tömeg tehát nem akarja tömeg hallgatni. De hát mondom, nekem létre kell hoznom egy tömeget, aki igenis kíváncsi erre, fel kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy létezik ilyen rádió. Igen, ez sokáig tart, ez sokkal macerásabb, mint amikor valaki egy hétköznapi megszokott rádióállomást akar üzemeltetni, de én láttam ebben a kihívást, és láttam azt, hogy én ezzel jót teszek az embereknek. És ez már társadalmi kérdés, nem politikai, társadalmi kérdés. Most ugye, a, aki hallgat bennünket, ő azt mondja, hogy jó van, de most nem mondjátok meg, miért be, meg, becsődöltél, ugye? Adjunk, ezt a adjunk, nekik, adjunk nekik infót, kérlek. Nem, nem csődölt be. A Megszállionak van egy körülbelül 25 milliós árbevétele, egy Bevétele Utána lehet nézni a céginfón, meg volt előző évben is, az azt követő évben is. Ez egy uh, stabil reklámbevétel, amiről én úgy döntöttem, hogy lemondok, és nem eladom, hanem megszüntetem a rádiót. További kérdések egy kicsit később. Most a fő válasz megvolt, mert hagyassza valami rossz, biztos van veled. Majd még beszélünk erről is. Benne vagy egy játékban? Bár azt szoktam mondani, hogy csak azokkal játszom ezt, tudom játszani ezt a játékot, akiket nem ismerek. Benne vagy? Játszhatunk? Igen. Rövid kérdés, rövid válasz. Természetesen, ha hosszabban fejted, nyugodtan megteheted. Naív vagy, nagyon. Igen. Ki szólhat bele az életedbe? Párom. Csak ő? Csak ő. Hol a határ? Ez már nehezebb kérdés. Ezt mindig a határnak a mikéntje vagy milyensége határozza meg különböző területek vannak az életünkben, ahol különböző határok vannak, amiket szintén jó esetben mi szabunk meg saját magunknak. Férsz valamitől? Igen. Mitől, ha szabad tudni mindenkinek? A nem megértéstől, amikor nem értik meg az emberek azt, hogy amit én teszek, azt miért teszem. Ez az, ami a leginkább az utóbbi egy évben mondjuk úgy félelemmel tölt el, inkább úgy fogalmazom, tartok tőle, hogy én hiába teszek meg mindent azért, hogy engem megértsenek, valahogyan mégis valószínűleg a kommunikáció miatt egész egyszerűen nem megy át, amit én szeretnék mondani, és ezért nem értenek meg. Fontos, hogy megértsenek? Igen. írná könyvet? Vagy Igen. Vagy írtál már könyvet? Még nem, de írnék. Miről szólna? Az életemről. A tiédről. Igen. Tehát szinte azt egy hogy önéletrajz. Igen. Videoklippet készítünk, vagy egy TikTok-ban vagyunk együtt, közösen, te és én. Hogy képzeled el? Szex ne legyen benne, ezt mondtam mondtam az előző, azt az előző beszélgető partnernek. Milyen jelenetünk van? Ölünk egymással szemben, felszabadultan beszélgetünk, és nincsenek kötöttségek, hanem egész egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Az előző beszélgetőpartnerem, partnerem Frankl András kamionos és rádiós műsorkészítő. Ez az ő kérdése. Mi volt az első kaja, amit megfőztél életedben? Paprikás krumpli. Ilyen evidens típusú. <gül> Neked is lesz majd feladatod ez az hogy a következő beszélgetőpartneremnek partneremnek feltegyél egy kérdést. A játékban van még két kérdés, mehet? Igen. Nyersz pénzt, rengeteg sokat. Mit csinálsz? Eldöntöm azt, hogy kinek adjak belőle. Elveszítenél mindent, mit teszel, mit tennél? Kísírom magam, mert ez fontos, hogy gyászoljuk meg azt, a, ami történt. Utána megrázom magam, és elkezdek gondolkodni azon, hogy hogyan építsem újra az életemet. Azért könnyű a kérdés, mert ez velem megtörtént. Tehát mindenedet elveszítetted egyszer, Igen. vagy nem tudom hányszor. Ami azt jelenti, kicsit kutakodhatok benne? Persze. Ami azt jelenti, hogy házat, ágyat, ahol laktál, az összes pénzedet nem volt hova menned, nem volt senki emberi lény a közeledben, a hitedet elveszítetted, az erődet, az egészségedet, így? Uh... Tulajdonképpen igen, ugye a Pécsi Honvéd Kórház előtt a lépcsőn hajnali kettő-három óra a környékén sírtál. Várja be voltál, mindegy. ott sírtál, mint egy kisgyerek. Mert? Azért mert három orvos konzilémat tartott a kórházi ágyának a végénél. Azt hitték, hogy én a fülemmel van probléma, de nem süket voltam. Csak megállapították a Sklazóis Multiplexet, és megbeszélték azt, hogy nem tudnak rajtam segíteni mindezt hangosan az ágyam végében, és De nekem csinál. ebből az jött le, hogy én meg fogok halni, és aznap éjjel Honbéd Kórház lépcsőjén ott sírtam, aztán utána jött az összes többi, amit már elmeséltem, és utána jött az, hogy én mindenemet elveszítettem. Volt egy felépített cégem, ugye egy magazinom, egy jól menő vállalkozásom, és minden ment a levesbe. Ugye annak idején abban az időszakban ismerkedtem meg veled, amikor volt a magazinom, és az az érdekes benne, hogy akkor én tényleg szó szerint mindent elveszítettem. És az, a, az hagyján, ugye mínuszba mentem, hiszen a kemoterápia után 27 ezer forint rokkanyúcsiból éltem, úgyhogy 30 ezer volt az albérlet, tehát hogy ez így, így elég nehéz élni. És uh, volt egy feleségem akkoriban, aki, aki előtt egyébként le a kalappal, tényleg már végigcsinálta velem a kemoterápiát, meg minden, de ezen kívül nekem gyakorlatilag tényleg semmím nem volt, csak vettük fel a hiteleket különböző, a legkülönbözőbb hiteleket, és harcolos báristás lettem, és szó szerint a, a béka feneke alatt uh, voltam voltunk innen kellett nekem újra építeni az életemet, de én kaptam egy új életet, hiszen túléltem a, a rákot, stb., és azt mondtam, hogy oké, okay, rendben, akkor itt húzunk egy vonalat, és innentől kezdve másképpen fogok élni. Feleséget említesz, hiteleket említesz, a feleségeddel ott laktatok valahol akkor, tehát mindent nem veszítettél el, és a feleségedet sem. Akkor még nem. Tehát ez egy folyamattá alakult, ezek véget jutottál oda, hogy feleségvesztés, majd hol laktál? Tehát az a mindenben, albéletben, az, hogy fizetted a... Azért kérdezlek, ha őszintén válaszolsz, mert ugye ez segíthet adott esetben, ahogy mondod, és ahogy én ismerlek, azoknak, akik valóban ott tartanak, hogy hajléktalanokká válnak. Hogy kerül valaki az utcára, úgy, hogy nem drogozik, nem alkoholista, nem kurvázik, nem olyan dologba veti bele, teszi bele a kis keveset is, ami eljuttathatja oda, hogy hajléktalanná váljon. Szóval, mit tettél, mi lett akkor. Élni akarás. Az élni akarás az egy nagyon nagy dolog. És amikor a áprilisában én kijöttem a Kégolyóból, tehát a pesti onkológiai 20-ből, Kemonterápiáról, akkor én júniusban. Már dolgoztam egy élelmiszerborba, 12 óráztam, két hónappal a kemó vége után, és a kopaszon 72 kilóra lefogyva, a lebombázott immunrendszerrel, de mosolyogtam, mert azt mondtam, hogy oké, okay, rendben, itt túl vagyok rajta, és akkor most én elkezdek dolgozni. És akkor utána én elmentem a munka mellett parkolóörnek, meg amit el tudsz képzelni mindennek, tehát minden is voltam, azért, mert hogy azt mondtam, hogy nekem a, a, az életemet újra kell építenem, és hát ennek ez volt az ára. És amennyi munkahelyet csak tudtam, amennyi munkát csak tudtam, vállaltam, szórólapoztam, meg újságkihodló voltam, szóval, hogy minden is azért mert azt mondtam, hogy nekem van egy célom. Jó, jó, jó, oké, okay. de le voltál fogyva, beteg voltál, kopasz voltál, nincs energiája, ilyenkor az embernek nem úgy élni akar, mir miről beszélsz, nem hiszek neked. Most ugye egy külsős hangzatot, uh -huh. kérdést, hozzászólást próbálok átadni. Én ezt nem hiszem el. És mi történt a feleségeddel, és hol laktál? Honnan volt energiád ennyi dolgozni, stb.? A... Az élet tanít. Engem arra tanított, hogy akármi is van, akármilyen nagy baj történik, akkor is megrázom magam is, és megyek tovább. Ez az élni akarás, ez, ez, ez olyan szintű erőt adott nekem, hogy ennek a segítségével azt mondtam, hogy igen, csinálom. Egyébként nagyon szívesen válaszolok a többi kérdésre is. Menjünk bele ebbe a témába, mert tényleg nincsen titkom és tényleg sokan így csodálkoznak rajta, ezért mondták már sokan, hogy írjak egy könyvet az életemről, mert hogy olyan dolgok történtek, ami így, így elképesztőt tud lenni, főleg ismerve a végeredményét, aki ismeri ennek a végeredményét. Igen. Szóval hol laktál? A bérletben. aztán utána az édesanyámnál, akkor még, még élt édesanyám, egy másfél szobás lakásban lakott, annak idején anyukám, aminek a félszobájában húztuk meg magunkat, mert hogy nem volt hova menni, és ugye akkor még, tehát ez még az albérlet előtt volt, albérletbe, se, albérletbe ugye nem tudtunk menni, hiszen képtelenség volt azt, azt kifizetni, ebből kifolyólag muszáj volt valami helyet találnunk, és akkor jött az, hogy, hogy a, a kis félszobában akkori feleségeddel együtt igen ez a többen szemre tehát akkor ő még meg volt mert ugye említett hogy említett, hogy nem nincs és igen. tehát akkor volt egy válás ezért nagy valószínűség szerint tehát hogy sok volt besokaltatok nem Alapvetően nem azért nem mert hogy amikor ugye én dolgoztam se többi, akkor elköltöztünk albérletbe azért hogy hogy nem anyukám mellett egy félszobában éljünk. Tehát én szerettem volna egy jó életet biztosítani kettőnknek, és ugye ebből kifolyólag elköltöztünk. Nagyon sokat nyomalatban biztos az is, hogy nekem ugye rák miatt, a kemó miatt nem lehet egy gyermekem, nem is lehet, és és gyakorlatilag ugye két lombi programon végigmentünk az exfeleségemmel feleségemmel mindkettő sikertelen volt, de valószínűleg ennek is megvan az oka, ahogy minden másnak is megvan az oka. Aztán utána jött egy, egy ö, olyan dolog az életünkbe, amit én nem voltam hajlandó tolerálni és elviselni, és ezért én mondtam ki azt, hogy váljunk el. Könnyedén ment, nehezen ment? Nehezen ment, ugyanis nekem vannak elveim, és ezek az elvek, ezek 2025-ben így sokak számára kicsit furcsák. Mindig alapelven volt az például, hogy nekem egy párkapcsolatban a, egy csók az, az megcsalás, az válók ok. és, és ez sok embernek furcsa, mert hogy én soha életemben egyetlen egy barátnőmet feles tök mindegy, tehát páromat nem csaltam meg még egy csókkal sem. És én elváltam ugyanezt visszafele is, hogy ilyen nem történhet meg. Aztán természetesen megtörtént, hiszen amikor már ez már másodszor-harmadszor megtörtént, akkor mondtam ki azt, hogy oké, rendben, akkor váljunk el. De tulajdonképpen ez már csak a végeredménye volt egy hosszú ideig tartó elhidegülésnek, tehát itt nagyon-nagyon sok minden van egy párkapcsolatban, és ebben én is ugyanúgy benne voltam, ahogy a szexfeleségem is. Tehát mindig egy pár mindenki tudja, remélem mindenki tudja, hogy ez két emberen múlik. Hmm, kevésbé igaz szerintem ez, hogy mindketten mindken, mindenki tudja. Az utat most még amíg mesélted ezt, figyeltem, hogy én egyszer azt mondtam neked, nem tudom, emlékszel -e rá vagy sem, illetve nektek azért többes szám, mert később kiderült, hogy ki vagyok hangosítva, ez már a jelenlegi pároddal együtt volt, ez két évvel ezelőtt körülbelül, vagy, és nem tudom, megemlíthető-e az ő neve, vagy sem, én azért kerülgetem. Persze. Rámond ki, kérlek, akkor a keresztnevét elmondhatjuk, ugye? Persze, Ani. Hogy ki vagyok hangosítva, és Ani is hallotta ezt. Szóval azt mondtam, hogy minden a szex körül forog. Egy párkapcsolatban. És akkor nagy hallgatásba mentél át. Nem kell emlékezzere, mondom még egyszer. Aztán azért sok minden történik az emberre hát ezt Te hogy éled meg? Vagy ha emlékszel rá, hogy élted meg? Illetve hogy értelmezed mindezt? Ani és én nagyon sok mindenben hasonlítunk. És a hozzáállása az nagyon hasonlít az enyémhez. Ugyanis ő is vallja azt, amit én, hogy egy párkapcsolat és főleg nem minden a szex körül forog. Ez, ez egész egyszerűen a mi életünkben és a mi gondolkodásunk szerint ez nem igaz. Tehát, hogy nem, egy párkapcsolatban nem minden a szex körül forog. Így van. Köszönöm. A, jó, már csak egyik, mondom a válaszra Köszönöm. A milliárd kérdésem három helyen van raírva. Most választhatsz megint, azt mondom, bal, közép vagy jobb? Közép. Tudsz még türelemmel fordulni az emberekhez? Igen. vagy a -e türelmetlen? Ha türelmetlen vagy, akkor mi váltja ki belőled azt? A türelmetlenség az a tehetetlenség, amikor én magam Tehetetlen vagyok, ettől dühös is tudok lenni, mert a tehetetlenség az nekem egy ilyen kényes pont az életembe, nem bírom. És ennél még kényesebb pont pedig az igazságtalanság. Tehát a hazugság, az igazságtalanság, nekem az a gyenge pontom. Minden embernek van egy gyenge pontja, nekem ez. Tehát ez, amit nem bírok elviselni, hogyha valaki hazudik, és a másik dolog pedig, amikor igazságtalanság, és az abból adódik, mert nekem az igazságérzetem az rettentően erős a mai napig, és ez nem is fog változni. Tudod, 50 fölött már nem nagyon változik az ember. Hmm, hát nem tudom, nálam most másképpen van. <gül> Én későn érő típus vagyok, mondhatnánk erre ezt. Ez lehet a naívságból a dódo? Amit most Igen. összefoglaltál? Tehát, hogy naívan azt hiszi az ember, egy naív ember, jelen esetben te, hogy minden olyan szép. Azaz, hogy Miért hazudik valaki nekem? Azt a mondást hallottad, ezt már valakivel egyszer előhoztam, eszembe jutott, hogy nem tudom pontosan, hogyan lehet, hogy hallottad is, hogy hogy is van, egészen pontosan, kérlek, hogy amíg az őszinteségnek a földet meg kell kerülnie legalább tízszer, addig a hazugság az itt van. Tehát amíg a hazugság most itt van, addig az igazságnak nagyon sokat kell járni. Mire aztán majd ugye kiterjed? Tehát hosszú időnek kell eltelnie. Ez szerinted reális? Igen, reális. Annyit hozzátennék, hogy az igazság az fúcsa dolog. Az igazság az egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis Zoli, neked van egy igazságod, és nekem van egy igazságom. És a két dolog az nem biztos, hogy egyezik. És ettől még mind a kettő lehet igazság. Csak az egyik a tiéd, a másik meg az enyém. És ugyanez igaz az emberi kapcsolatainkra is. Mindenkinek megvan a maga igazsága. És az ő olvasatában, az ő életében, az az igazság. Ezt most megint nem írom alá. Kérdésem a következő. Mi most beszélgetünk? Te azt mondod, igen. nem. Na, jó, akkor te igen. Én azt mondom, nem. Mi az igazság? Mind a ketten mások vagyunk. Van egy igazság? A, a beszélgetés ha neked az azt jelenti, hogy nem a beszélesz. Igen, nem, nem, nem a mélyére gondolsz. Tehát hogy jelen esetben mi most beszélgetünk. Egy fizikalitás. Igen, vagy nem? Igen. Igen. Én azt mondom, nem. Na akkor most kinek van igaza? És ilyen egyszerű pittypattyokon megyünk el egymás mellett. Most azt mondom neked, hogy én tudom azt, hogy te jártál mit tudom én, Klaudia Schifferrel. Biztos vagyok, igen. A Jártál vele? Fos? Nem tudom ki, most őkből jutott. De, én láttalak, fotóim vannak róla. Nincsenek egyébként, de most azt visszük, azt az utat. Hazudok, és betkajálják az emberek. Más, a Max igazából nem mered kimondani, hogy azért szünteted meg, mert, és akkor itt most mondhatnék egy csó mindent. Uh -huh. Mi az igazság? Na, az igazságot mondtad azért, mert de még mondtam, hogy fejtegessük, és akkor jöjjön el ez a pillanat, hogy fejtegessük akkor a Jó? Tehát pontosan mi ebben az igazság? 2025. december 31-én éjfélkor, ha jól emlékszem? Jól tudom? Zársz be. Egy percet tévedtél, csak 23.59. Jó van, na jó, igen. mert biztos nulla-nullától biztos már kellene fizetned megint az adót. Igen. Tényleg? Egyébként igen. Tényleg. Na. Ezt, mert ezt most, mondjuk nem, most mondjuk ezt így nem tudtam pontosan. Szóval miért is szűnik meg, teljes mértékű igazságot szeretnék hallani? Már én tudom. Sörölöm. Először is azért, mert ha én szívvel, lélekkel szeretném csinálni a megszállító tovább, akkor amivel most foglalkozom, azzal nem tudnék szívvel, lélekkel foglalkozni. Hiszem azt, hogy egyfenékel. Egy lovat üljünk meg, egyrészt. Másrészt, ami szintén nagyon fontos, hogy van egy olyan pillanat, egy olyan érzés az ember életében, amikor azt mondom, hogy most van itt az ideje annak, hogy húzunk egy vonalat, és lezárjunk egy korszakot. És ez most fog megtörténni, december 31-én este, és pontosan ezért nem bánom azt, hogy így döntöttem. Természetesen éjfél után néhány könycseppet el fogok hullatni, ismerem magam, tudom nagyon jól, hogy sírás lesz a vége. De, de mégis pozitív, azért, mert szépen zárjuk le, azért, mert egy szép befejezése lesz ennek a történetnek, és utána pedig egy még szebb folytatása, ami gyakorlatilag már zajlik, de még a szerződéses kötelezettségeimnek megfelelve természetesen csinálom ezt az évet a csapattal, többek között veled, és utána pedig nyitunk egy új fejezetet a mi életünkben, már mint hogy a párom és az én a kettőnk életében, egy, egy olyan fejezetet, ami már szintén zajlik, de akkor már nem lesz a Radio, és és onnantól kezdve, még felszabadultabban tudom csinálni azt, amit most is csinálok. Hát ezzel most nagyon megbántottam. Most említed, hogy még velem, és aztán kidobsz, hát ezért ne haragudjál. Miért nem adod el? Azért, mert a Max brand, amit én felépítettem az elmúlt több mint kilenc évben, az nem eladó. Sosem volt eladó. Ez tartozik a Max rádióhoz. És a Max rádió, a Max nélkül, tehát nélkülem, az már nem lenne hiteles, én ezt gondolom, és ha én ezt eladnám, mert eladhatnám egyébként, akkor a Max nevet vinné tovább valaki, és azt én nem engedhetem meg, hogy az eséllyel meglegyen annak, hogy bárki az én nevemmel, tehát a Max névvel visszaéljen. Ennek nincs ára. Tudom, minden eladó. Ez nem. Ez kivétel. Most az jut eszembe, amit egyszer az előbb említettem, kb. két évvel ezelőtt telefonban mondtam nektek, és mi lenne, hogyha, és az, az, az nem te vagy, már hogy nem a Max maga a szó, de azért eléggé hajaz erre a szexrádió. Ha valaki szef, így vinné szef. tovább, akkor tőlem egyébként azt is megkérdezte valaki, hogy így mi lesz a podcast műsorom, vagy mi lesz a műsorom, ugye a Max n hallható. Mit csinálsz te velem? Ugye megint ezt lehetne kérdezni. Mondhatom, hogy a YouTube-on, mondhatom ezeket most ebben a beszélgetésünkben? YouTube-on, a, YouTube a Spotify-on, illetve egy amerikai oldalon, ahol archiválva van az összes beszélgetés, ott hallható. Én sajnálom egyébként, azért személy szerint ide be kell szőnöm, hogy azt már nem mondhatom, nem mondom, hogy maxradio.hu. Néhány köncsepet el fogsz ejteni, azt mondod. De mielőtt kiderítjük, hogy mi is történik veletek 2026. január 1-től, előtte kicsit tekintsünk vissza. A gyermekkor mi ugrik be először, milyen kép gyerekkorodból? A keresztanyám és keresztapám, akik, hogy is mondjam, nekem volt még egy anyukám és még egy apukám, a kereszt szüleim, akikkel én rengeteg időt töltöttem gyermekkoromban, és Rengeteget köszönhetek nekik élményt, boldogságot, szeretetet, odafigyelést, és olyan dolgokat, amiket én, én kívánok minden gyermeknek, hogy, hogy kapja meg. Középiskolát ja. hogyan választott? Tehát, hogy milyen irányba tendált az életed? Ezt szeretném csinálni. Mit? Köműves, fafaragó? <gül> Műszeri szokottam lenni. Leginkább azért, mert hogy az édesapám is, egy műszaki beállítottságú ember volt, egyébként Eszter Gályos volt édesapám, és én azt gondoltam, hogy ahogy ő megszereli a dolgokat, úgy majd én is megszerelem, és akkor én műszerész akarok lenni, és akkor ez alapján a 508-as szakközépiskolába mentem el tanulni, hogy Nincs. én elektroműszerész leszek. Elektroműszerész kinti 94-ben egyébként, tehát elvégeztem a szakközépiskolát, de... Aztán egyetlen egy percet nem dolgoztam soha a szakmámban. Mi lettél, mivel kezdtél foglalkozni? Először elmentem a vasútra, de a Márnál voltam jelvizsgáló, vezetőjelvizsgáló, ott több szakmát letettem a vasúton belül, kalauz lettem magyarul, hétköznapi nyelven mondva, és eltöltöttem ott egy évet. Akkor még közlekedtek a vonatok Magyarországon? Jó kérdés, igen, és teljesen más volt, 95-96-ról beszélünk körülbelül, amikor is én azért mentem el, mert az édesanyám, aki a Mávkéltészetben dolgozott akkor éppen, és mondta, hogy van felvétel a vasúton, egy tanfolyamat kell letenni, és akkor kalauz leszek, és egy év munkaviszony után mehetek ingyen utazni. Ó, hát nekem többsek kellett, természetesen azonnal jelentkeztem, a minden tanfolyamot, minden vizsgát, és kalóz lett belőlem. Aztán egy év munkaviszony után igényeltem az indiai jegyet, és 270 forintért körbejártuk kollégákkal a fél európát. Wow. Igen, ez megvan. Vagy a DJ Max? DJ Max úgy lettem, hogy van nekem 1990 óta egy nagyon jó barátom, a legjobb barátom, eddig Ábornak hívják, és ő egy, egy új névből, gyakorlatilag lerövidítve, Engem elnevezett max és akkor mondta, hogy ha én DJ akarok lenni, akkor legyek én a DJ Max. Hát így lettem én Max. És a mábotot <gül> hagytad egyszer csak? Igen, azért, mert 1996-ban kaptam egy lehetőséget, hogy én, én DJ lehessek egy Pécsi diszkóban, akkor még orli diszkó volt, a pedig 96 nyarán elmehessek Harkányba egy olyan helyre, ahol egy étterem és diszkó volt, ahol ahol 94 éjszakát Zsinórban, hétfőtől vasárnapig, minden áldott éjszaka, én voltam a DJ. A Harkányi az megmaradt, és aztán jött ebből egyszer csak a... Hát a rádiózás még nem, tehát nem vagyunk még 16-nál, vagy vagyunk? Nem, nem. Ez ugye 1996 nyarán volt, amikor ugye DJ-ként dolgoztam, és közös barátunk bírós volt, az a Red volt az, aki nekem megtanította a diszkózást még a szakközépiskolában. Uh -huh. már mint az alapokat, hogy hogyan kell odaállni egy, egy színpadra, és ott, mind DJ, működni és beszélni, ugye akkor még beszéltek a DJ-k. Bocsánat, ha megsértettem valamelyik DJ kollégát, <gül> hiszen mai napig is egy-két DJ van, aki beszél, de egyébként ugye ez most már manapság nem nyívat. Na de visszatérve, ez ugye 96-ban volt, és akkor utána én különböző helyeken, vidéki városokban, falvakban csináltam bulikat, és én nagyon élveztem azt, hogy, hogy én DJ Max-ként tudok dolgozni, és tudok szórakoztatni embereket. Akkor hogy jutunk el a rádióhoz, ugye közben említed, mi ismeretségünket oda kötjük, hogy volt egy... Oh, mi volt a neve az Pécs újság? magazin. magazin, és ekkor kerültünk kapcsolatba, ugye Igen. én akkor rágyóztam. Az, az az időszak, az egy ilyen nagyon bulizós, nagyon élvezem az életet című történet volt. Életemben az első sikeres vállalkozás volt. Rengeteg pénz, rengeteg ügyfél, és hát persze jöttek a bulik, Erezd el a hajamat. Abban a rádióban reklámoztuk a rá. rengeteg sok bulit, ahol ugye te dolgoztál. Most jussunk el a, a jövő esztendőhöz. Mi is az, amivel fog, elkezdhetek foglalkozni? Még tavaly, októberben én kaptam egy videót, ahol láttam azt, hogy egy klerosis multiplex-re srác azt mondja, hogy ő heti 6 km-t fut és teljesen jól van. A Hát mondom kis barátom, klerosis multiplex nem futunk ugyanazok a tünetei voltak, mint ami nekem is. Tehát az elmúlt 20 évben nem nézhettem föl az égre, szédültem, kettős látásom volt, badás, csak sétálni tudtam futni, nem tudtam, és ez a srác azt mondja, hogy tök jól van, ugyan, ugyanilyen tünetei voltak, és most tök jól van. Hát mondom, ez hazudik. Gondoltam én. Aztán persze kiderült, hogy nem. Utána úgy beszélgettem rengeteg emberrel, orvosokkal, és a többi, és a többi. Lejöttem arra, hogy valami idejött, kis országunkba, egyáltalán Európába, ami lehetséges megoldást nyújthat azoknak az embereknek, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdenek. Na, no, gyakorlatilag ebben a terápiában én részt vettem, történt, ami történt, köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, 20 éve nem voltam ilyen jól, és van ennek egy üzleti vonatkozása, aminek a kapcsán mi gyakorlatilag vásároltunk egy franchise jogot, és egy franchise üzletben Veszünk részt, azóta is, és nekem ez változtatta meg az életemet. Anyagilag is, de az egésznek a, a kezdete, az, az bizony az volt, hogy az egészség. Én hiszem azt, hogy az, az embereknek három dolog közül valamiből több kell. Az egészség, a pénz és a szabadság. Én mind a hármat akartam, én ilyen tehetetlen voltam. Egészségről beszéltem. A szabadság ugye értelemszerűen azért a, az embernek, ha egy rádióhálózatot üzemeltet, akkor rengeteg ideje elmegy a rádiózással, egyáltalán a rádióhálózat üzemeltetésével, itt jön a szabadság, és a harmadik dolog pedig a pénz, ami szintén egy nagyon sarkalatos pont, hogy az embernek legyen egy olyan életszínvonala, amit megálmodott magának. Így gyakorlatilag nekem ugye mindháromból többre volt szükségem. Egészségből kellett a jóval több, a többi az meg így adta magát, hogy gyakorlatilag január óta mi, mi ezt csináljuk hatalmas örömmel és boldogsággal, mert hogy ez egy nagyon-nagyon ez hálás feladat. Egy hivatásom lett tulajdonképpen az, hogy én beszélgetek az emberekkel és jót teszek azt, jó. azt lehet -e tudni, hogy a te felépülésed, életbéli, egészségbéli változásod, miért is történt? Erről szabad beszélni? Hát azt tudom, hogy néhány dolgot nem szabad kimondani, mert kötnek jogok, jogtalanságok a magyar szavak tekintetében. Ez külföldön is így van egyébként? Hogy nem lehet azt mondani, amit nem van lesz, igen. Igen. Európában igen. Uh -huh. Várjál, Európában a Brexit-es Európában, arról beszélünk, vagy, vagy angolul például kimondhatnád? Nem, egész Európában vannak dolgok, amiket tilos kimondani. Ázsiában az egészen másképp működik. Egyébként Ázsiából érkezett ide, Európába, most már nem csak Magyarországra, és gyakorlatilag amiről szó van, az egy olyan terápia, amiben én részt vettem. Én csak bogyónak hívom, sokan másképp hívják. Az a lényeg, hogy ezt én, én beszedtem, teltek múltak a hetek, hónapok, és aztán a tüneteim, azok elkezdtek eltűnni, és közben ugye nem csak a szklezózis multiplexes tünetek, hanem a gerincsérvem eltűnt, tehát, hogy ilyen extra dolgok jöttek hozzá, meg ugye megfiatalodás, hiszen mindenki látja körülöttem, a, akár online, akár offline, tehát személyesen ugye leszólítanak az emberek, látszik az arcomon abszolút elsőre, hogy, hogy kisimult az arcom, hogy meg vagyok fiatalodva, nem csak én, hanem körülöttem jó néhányan, közben pedig akik online néznek, tehát látják mondjuk, megnézik a januári videómat, és megnézik az augusztusit, akkor a kettő között egyértelműen látszik a különbség, és ugye akikkel online tartom a kapcsolatot, azok pedig így szokták megkérdezni, hogy mi a fene történt meg, mert amit rajtad látunk, az gyakorlatilag egy ilyen hihetetlen kategória, és már megkaptam képzetezzőri azt, hogy én ai használtam, meg hogy photoshopoltam, a képek esetén a photoshop, most a videók esetén a legújabb az, hogy én mesterséges intelligenciával valahogy, nem tudom, nem tudom mit Nem, nem, látom. nem, bocs, te vagy a mesterséges intelligencia maga. <gül> Igen, <gül> hogy ne. Bogyók, Igen. bogyókat említesz. ez az azt jelenti, hogy be kell szedni a bogyót, és attól megváltozik minden. Igen, sokkal több bogyót egyébként, de a végeredménye a, a lényeg, szigorú szabályokat betartva, egy kurán veszel részt, aminek az eredményét azt érzed a saját bőrödön, és a, a saját egészségi állapotodon, különböző mértékben, Egyébként attól függően, hogy kinek milyen a szervezete, tehát ez abszolút szervezet függő, hogy ki hogyan, mit érez, mi történik a szervezetében. Ez nem egy csoda, nem egy csoda bogyó, mi vagyunk a csoda, a mi szervezetünk, az emberi szervezet, az a csoda. Ott van bennünk, van a csoda. És gyakorlatilag a saját öngyógyító képességünket segítjük egy-egy ilyen kurával, és aztán ugye ennek van egy végeredménye. Na, ennyit jött gyakorlatilag az őssej terápiáról, és ugye emögött van egy üzlet, ami egy nagyon komoly, amiben mi részt veszünk, és megláttuk benne azt a lehetőséget, hogy mi egy európai piasznitásban tudunk részt venni, amennyiben akarunk, amennyiben nyitottak vagyunk erre. Mi úgy döntöttünk, hogy igen, ebben mi szeretnénk részt venni. És akkor most itt jön az, hogy azért beszélgetek veled, mert kérek tőled pénzt. Most sok mindent leírtam, figyeltem, bármelyiket is mondhatja ugye, aki hallgat, vagy aki veletek kapcsolódik. Most beszeded, beszetted, mi lesz később, évek múlva, tíz perc múlva, akármennyi idő múlva? Ez egy csodabogyó, délibogyó, nem hiszem, pénzlehúzás. Ezeket írtam le, így címszavak. Ha akarod, megválaszolod bármelyiket is. Az embereknek óriási hányada, pontosan ezt mondja, de ezzel semmi gond. Ugyanis pontosan ugyanezt éreztem az elején én is. Ugyanezt gondoltam, annyi, hogy én nem jöttem le, de ugyanezt gondoltam egyébként, és ez egy teljesen természetes dolog, hiszen mi is az elmúlt, ha csak az elmúlt 8-9 évet nézem, amióta anéval együtt vagyunk, mindent is megvettünk, mindent kipróbáltunk, és mindegyiknél ugyanaz történt a szervezetünkben, tehát a szervezetünk az próbálta megjavítani azokat a sejteket, amik beteg sejtek voltak, és aztán miután mindegyik ugyanazt próbált a kisebb, nagyobb sikerrel, ezért ugyanaz volt a végkifejlete a dolognak. És aztán jött ez, ahol ugye a sejteket nem javítjuk, nem javítja ki a szervezetünk, hanem baronat újra cseréli. Tehát itt a különbség minden más is ez között hogy így gyakorlatilag a szervezetünk, az fogja is a beteg sejteket kicseréli újra. Itt a különbség Miért engedik ezt? És kik? Hogy ezt bárki, bárhol orvos vagy? Ilyeneket is gondolom kaptál. Igen, és mindig elmondom, hogy nem vagyok orvos. Nem ígérek senki gyógyulást. Szakértő vagy? Egyetemet, kutatásokat, egyebet végeztél? Ha ilyen nagy mellénnyel ekkora elánnal beszélsz mindenről? Sem szakértő nem vagyok, orvos meg főleg nem vagyok. Mindösszesen, a termék tapasztalatokat azokat elmondom, megmutatom. És aki kíváncsi rá, aki nyitott rá, az eljön egy előadásra, és orvostól, nem tőlem, orvostól meghallgathatja, saját szemével láthatja mindazt, amiről én beszélek. Én ajánlom mindenkinek azt, hogy ingyen és bérmentve jöjjön el, hallgassa meg a tapasztalatokat, beszéljen orvosokkal, természetgyógyászokkal és ismerje meg a lehetőséget. Aztán mindenki el tudja dönteni saját maga, hogy ő mit szeretne. És saját életéről, szerencsére mindenki maga dönt. Kik engedik ezt? Miért engedélyezik ezt? Táplálékkiegészítőként engedélyezik egyébként. Ezért vannak nagyon fontos szabályok, amiket nekünk is be kell tartanunk. Amikor valaki egy táplálékkiegészítőt a piacra dob egy cég, annak megvannak a szabályai, minként lehet azt terjeszteni, kell hozzá egy oat éti szám, az is megvan, tehát hogy ezek a dolgok, ezek megvannak. Onnantól kezdve pedig minden megy a maga útján, ha jó egy termék, akkor el tud terjedni. Ha nem jó egy termék, akkor az kudarca van ítélve, egész egyszerűen azért, mert itt jön az, amit mondtál, a lehúzás, az átverés, és a többi, és a többi. Tehát csak úgy tud megmaradni egy termék a piacon, hogyha az jó. Ha az a termék ráadásul nem is olcsó termék, akkor pedig főleg hatványozottan igaz mindez. Való igaz, hogy ez a termék ez 18. éve van a piacon a világon, csak ugye Európában ez még nagyon friss, pár éves történet, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk ennek. Mi azt mondtuk, hogy adunk egy esélyt, igazából nem is a terméknek, saját magunknak, a saját egészségünknek, az elején még úgy voltak fel egyébként, hogy ott tegyen meg a fene. Na, már több is veszett mohásnál. Na, még ezt az egyet kipróbáljuk. Hátha, tudod? És, és jól tettük. Ez átverés, és nekem nincs rá pénzem, tehát megint az van, hogy a szegények dögöljenek. Ilyen is van? Igen, van. Sajnos van. Mi a bizonyíték arra, hogy te jól vagy, és jól leszel? Tíz év múlva is majd hogy jól vagyok arra, én vagyok a bizonyíték. Ilyen Jó, de ki vagy te? Hát most ez hogy lehet, hogy na most a Photoshop meg a dumász nekem. Nem bántalak, mert azokat a kérdéseket próbálom így a fejemből kipattintani, amiket én úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy kaphattak és kaphattatok. Igen. Gyere rázunk Rázunk Rázzunk kezet. a szemembe. Bocsánat. Nem kinevetlek természetesen most, hanem ez ilyen Aranyos, hogy, hogy találkozzam vele. Nem akarok, mert hát azért attól félek. Tehát négy szem közt azért csak más, mint hogy így minden kérlet, tudod. A háttérhatalomítva mögöttem, hogy az emberek erőt adnak, hogy én megmerjem kérdezni. Azért négy szem meg, meg, mindegy, nem magyarázom ezt. Eszemből hoz lejtják fanni, mosolyka, ha őt ismerik, aki ismeri, ismeri, nem ne. Nekem a legfontosabb az az, vele kapcsolatosan, amikor én őt 2009-ben megláttam, Jusz László egyik műsorában, akkor úgy éreztem, hogy jól lenne beszélgetnem vele. Amit ő ott elmondott, kerekesszékben van, ugye csontvitkulással él, egyszer tínédzserként megtalálta a leletét, amely arról szólt, tizen éves volt talán, amikor megtalálta állítólag leletét, és ez arról szólt, az volt leírva, orvosi jelentésben, hogy ő 18 éves koráig élhet, meghal. Ugye izomsorvadásról beszélünk, én nem vagyok orvos szakértő, annyit lehet róla tudni, hogy leépül az emberi test. Na most ő 36 éves, és él. Nem őt fogom úgy kiemelni, hogy most róla kell beszélnünk. Talán, ahogy te fogalmaztál, az élni akarás. Ez vajon honnan jön az emberi lényben? Ez egy jó kérdés, és ha tudnánk a választ, akkor szerintem nagyon jó tudnánk tenni nagyon sok emberrel a világban, de... Nekem az a gyanom, hogy erre senki nem tudja választ. Most voltam a napokban kórházban valamiért, és ott ugye rengeteg ember, ez az, a, hogy mondjuk magyarul, ez az emergency sürgősségi osztályon, sürgősségi. és tele van, ugye mindenhol tele vannak az ilyen helyek. Ott volt egy, szerintem, feltételezem, hajléktalan. Nem tudom, hogy mennyire volt alkoholos állapotban. A lényeg az, hogy egy kórházi mihez tolószékben ült, és hajtotta magát lábbal, elég lassan. Talán a foltok jeleztek valamit a nadrágján, itt-ott, amott, nem volt feltétlenül hú, de jó illatú, és ott előttem hajtotta lábbal magát, tehát mindenki ott állt, ült, körülötte, és inkább nem nézett rá senki. Az jutott eszembe, mikor közeledett felém, én álltam a fal mellett, hogy megkérdezem tőle, hogy segítsek-e vagy sem. Nem egy hülyeség, Zoli. És ezt így felüírogattuk a következő, mit tudom én, egy percben az agyamban. Az egyik ezt mondta, az agyamban, a másik azt mondta. Majd odaért elém, és talán egy picit már túlhaladt a vonalamon, amikor is megkérdeztem tőle, hogy segíts-e. És az a nézés, amit akkor ott a szemembe átadott, ezt kettős pont. Hagy engem békén. Én most itt szereplek. Én jó vagyok, így, ahogy vagyok. Ne akart engem kiszedni abból. visszaesett a feje. De belenézett a szemembe. És hát elgondolkoztam azon, hogy. És most ideteszem a kérdést. De miért akarsz segíteni az embertársaidnak, Tamás? Mert az nekem jó érzés. És ha nekem. nekik nem jó, nem akarnak, nincs pénzük, ez a bajuk, az azért mondjuk azt. Nem baj. Én csak az információt adom át. Mindenki azt kezdve, le, amit akar. De én megrettem, amit akartam nekem tiszta lelkismeretem, én elmondom mindenkinek, és aztán ezzel majd kezd, amit akar, de én megtettem, és nekem jó érzés, ha én, hogyha én megtettem, még akkor is, ha utána bármiféle rossz dolgokat mondanak rólam, vagy erről az egészről, akkor is én nyugodt vagyok, mert én megtettem, ugyanis ha, ha csak minden 27. ember, most csak mondtam valamit, azt mondja, hogy igen, Köszönöm szépen, hogy elmondtad, független attól, hogy aztán abnak mi lesz a vége, de ha rám mosolyog és megköszöni, nekem az elég, és azt mondom, hogy én jót tettem valakivel, mert ő neki jó érzés volt ezt meghallgatni. Remélem, hogy jó érzés volt mindenkinek meghallgatni, aki eljutott idáig, hogy ezt megtegye itt a maxradio.hu online csatornán, a Youtube-on, Spotify-on. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, Mit kérdezné magattól? Mit kérdeznék magamtól? Húha! Én mindenki ez lefűz. egy. Mindenki azt mondja ilyenkor? No, majd nagyjából úgy megállnak. Hát valaki azt mondja, a, a leg lángbalás volt, aki erre azt rágyalt, hogy Zolikám, ne haragudj, de én ezt most meghekkelem, ezt a kérdést. Nem rosszból mondom, teljesen, de azt mondasz, vagy nem mondasz. Logikusan, amit a, a lényed kimond, kiad magából. Mi okozza neked a legnagyobb örömet az életen? Ezt kérdeznéd magadtól? Igen. És van rá válasz, szabad elmondani, vagy? Igen, van rá válasz. A legnagyobb örömet nekem az okozza, hogyha minden nap egyel több ember megtanul hálásnak lenni valamiért, bármiért. Egy lényeg, hogy megtanuljunk lenni. Te az vagy? Igen. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Az életében mi az a történés, ami a legtöbbet tanított neki? Köszönöm szépen. Amikor megemlítettem, hogy neked is lesz egy feladatot, kettő, ugye ez a két kérdés, van egy bónusz is, jöhet? Igen. Egyébként az utolsó, azt mondjuk, közben kiszámoltam, ha az utolsó beszélgetésem az adott beszélgetőtársal, itt a maxradio.hu-n, majd 2025. december 28-án, este 8-tól kezdődik. Ugye említést tehetünk, de hát ez gondolom hallható a Max Rádión, hogy hogy záródik majd, mielőtt bezárnád az ajtót, mi is történik. Ez megy. Igen. A bónusz, mivel azért csak DJ Max vagy, illetve rádiós műsorvezető. Lezárnád ezt a beszélgetést DJ-sen, hogy zárnád? Ez nagyon nehéz, mert hogy én már annyira átfordultam abba az irányba, ami a, a, a háláról szól, és én mindenképpen hálásan köszönjük mindenkinek az, hogy itt volt velünk a Megszádióban, ne felejtjétek, Megszádió politikamentesen csak pozitív hírekkel. Nagyon szépen köszönöm, Lantai Tamás a Max alapítója. Köszönöm a beszélgetésünket. Beszélgessünk 20 év múlva. Hogy a bogyóid Lepre. életben tartanak-e még? Hogy mi van veled? Egészséges okay. vagy-e? te alázattal élsz? Igen. Ezzel zárjuk akkor. Köszönöm még egyszer, Köszönöm én is, Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki?